Zu zergatik eman, txaleuntan? Be, ez uh, baita uh, etorkin horiek jala uh, txatatzea eta haren diretsuen uh, ez hona uh, respetatzea. Zuka segitu duzu pixka bat uh, pausaren ebil uh, moldea? Uh, ez baita, ez pausarena bereziki, baina noroko horki uh, haien uh, biziarena eta badakit uh, nera bebatzuk hono uh, uh, ez zituztela haien paperak ukanen aiz eta normalki balbintza guziak bete. Eta ara hori hori ere ez dut onar gejaa jabatzen. Laguntzaile naiz jakiten ari niniz gisa. egoeran nola da jakiten oraina? Hor ba, momentuko jende gutxiago iristen da, jakin asko etorkin asko uh, Kanaria asetan zirela, itsoiten ari uh, behitz bide hartzeko, beraz momentu honetan uh, egia etorkin gutxiago direla, baina batakigu behitz ere uh, mugimendo hasiko dela, eta voluntarioen aldetik uh, pixkanaka, pixkanaka behitz uh, mugilzatzen dira, baina egia, egia falta dela lere. Gaur eguna gehienak beti Pariserat buruz joan nahi dute gehienak? Gehienak bai. Bai, Ainitzak hili handi hili handi eta arabena batez seri Parisera bai. Beti Gineatik dira gehienak bat heldu? Aunitz Ginatik, Malitik, uh, Senegaletik ere. Uztu horra, horitzik eldu dira. Denetarik atingabeak, elduak nola dira? Ba dira gazte asko, gerozta gehiago, gaztuziki gazteak ere. Emazte gehiago, gerozta gehiago hartzen gira emazte asko, heldu direla horrein ere bakarrik. Dola bi urte emazte guti ziren eta eldu zirelarrik usutan haien senajarekin doa, ina gerozta gehiago, emazte gio haiten dira bakarrik, aurrekin. Regularizazioon, Begaz zu zergatik hemen jarratxale guntan? Ba, Pentsatzu daukera politia dela esateko, inorreztela ilegala eta behar dugula denok hemen egon, gorko egunez. Zure guneerukotasunianak laguntza bat ikartzen duzu? Bueno, partartu izan dut hor, pelikula bat e, bote izan dute baionan, e, Lebaskok eta Bi Irutaldek iskat duta, eta holako pro proiektutan hartzen dut, gehobait ere mugaldeko anaiz eta mugan beti ikusten ditut, e, Zubia pasatzerakoan eh, hainbat eta hainbat eh, pertsona geldirikan, han. Zuzmagarri ikusten bat dute, zer gelditzen dute, eta horre ere bai. Injustizia horren kontra. Eta bere ziki hor, ez ba, karrik horiek mehor Zubia horretan ikusten da frantzia eta espainiako gobernoan jokamo olea, nonbait, eta jasan ez da zu Zubia zela egoera bizitzea. Bai, batez ere egunero pasatzen dute eta ikusten du zerresen lana, ez? Egunero gelditzen dutela furgonetak edo nor susmagarria den eta nor pasatuko duten, ez pasatuko, lanket horretan daudela batez ere.